Teknologia berriek gure bizia aldatzen dute, aldatu dute, bon, hortan, ados gira. Uste dut, bon. Eta batzuek errango dute gure bizia erresten dutela ere. Hor bon, ez da filosofiko bat egiten algen nuke. Eh? Uste ez beharrezkoa iduri e duten tresna oietaz. Tresna batzuek gure bizia emozionala ere komplikatzen baitute. Bikote hagemanetan, laguna hagemanetan, horren beharrik etzelarik komplikatzen ditu aferak. Xare sozialak, aplikazio batzu eta webgune batzu biziki sarkorrak baitira. E, hola garen dugu gure bizietan. Keska berriak eraginez edo handituz. Adebidez, VU. Edo irakuria, agertzen delarik mesu bat uh, Facebooken, eman dezan. iPhoneen, iPhoneen erraden, es, iPhone erraiten da. Edo eta Whatsappen, edo Whatsapp, edo zainoan erran behar den. Zuk idatzi mesua irakuria dure larik parekoak. Zu zenean, barakizu, mesua irakuria izan da. Ondo tik pasatzen diren segundu ziak luze bilkatzen dira, biziki. Eh, Itsoiten baduzu erantzun bat, eh, ezagutzu duzun pertsona berri bat delarik, uste baituzu zerbait pasatzen ari dela, edo ez, hor da, agertzen. Ezen dako, ez du erantzuten, irakurri du alta, zer gaizki errandut, aktibo, ala linean, mesu hori ere hor da, Facebooken adibidez, txatean ziste, hor ziste, eta bestea ere hor da, alta, ez eran zuten, mundu paralelo bat, are, ala ere, azkenean parean balitz bezala da, eh, zerbait erraiten daku zi, eta hor da, ondoko kaderan diagria da, baina ez du zuten erraiten duzienari. Eta sarearei lotu fenomeno berri horiek eh, konzeptualizatzen dira ere orain eh. Jatzen dute, egungo psikologoek, ere laster, erita sumerriak katseman entuzi, dituzte hori loturik. Ghosting, adibidez, mamuarena egiten, hau ere fenomeno bat, eta profesionalak badira, hortan, Eta wuek gune batzutan, a dopto mekia dunez Artikulu bat, eh, tortaz. Ikusten aldan, norbaitek zuen perfila irakurri duenean. Eta norden, gainera. pentsa, norten zertara tele egiren. Mezu bat idaztenako zire, beraz, to. Baina ez du inoiz erantzuten. bam, zuen egoak biltzen du presio psikologikoak haunditzen dira. Eta bar, eta bar, eta bar, Mundu paralelok rudela mundu berriaren. Min, handi horiek ez? Pff, sobera zaila da bizia. Uts-uts-uts-uts Ta bestenaz, sozialetan gareno, gaur, frente, nazionala, aktualitatean agertzen da, genozidio txuria, banania, bezalako itzengatik, lege hauteskundeetan aurkezten direnak, FNeko autagaiak, Twitter eta Facebook orrialdeak aldeak badituzte, eta horri horiek aztertuak izan dira, eta ez da polit-polit, eh? ala erraiten albada, BuzzFeed webguneak inkestaba Bateramandu, edo irakorriditu, bosteun ta erorogeita mairu frente nazionaleko autagaien asare sozial, eh, sozialak. Arrasismoa, ala homofobia, mesuak aurkitzen aldira hor, mesu publikoak dira aldiguziz agertu direnak, banania itza dibidez baliatzen dute kampoko jendea nordès car cette ali batetek et marito a divididé àaccueil on a Cladie cherouux euh, qui est dans les Pyrénées-Atlantiques, première circonscription qui elle partage un visuel euh, expliquant les richesses que l'islam apporte à la france euh, sont listés le viol la décapitation oui. les, mutil les mutilations génitales euh, voilà ce genre de chose. parfois ça tombe sous parfois non mais souvent ça tombe sur le coup de la loi ce que vous avez trouvé par ailleurs ouais très souvent oui euh, parce qu'on a des messages qui sont homophobes on a par exemple un candidat qui partage un visuel qui explique que pierre berger est une pédale je cite euh, donc on a beaucoup de propos islamophobes racistes Euh, homophobe, on a un candidat euh, puisqu'on parlait des Comores tout à l'heure ouais. on a un candidat à Mayotte qui expliquait il y a quelques années qu'il voulait exterminer les Comoriens à l'aide d'un produit euh, insecticide euh, voilà Olako, adibideak beraz haipatzen dituzte hemen, frente nazionala, jazismoa, homofobia eta nahi duzien guzia hor dela. Agertzen da zare sozialetan, eta bai, badu kakotxe alde aldeon bat, zenta klik batek, atsegin bat, adibidez webgune, erresen ba, hartuko dugu, neona, ziei, horiek ere agertzen dira usu, eh, eskua altxaturik, itlerrek egitea maite zuen bezala, Eta, bebederen, sare sozialetana agertzen dira horiek, hor dira, nunbait, txikiak eta e, gauza inietzerakusten dituzte, alderdi bati lotuak diren autagaia kolakoak egiten dituzte larik, atxemaiten alduzi beraz gehiago, inkesta horretaz, sarean e, eta o, edabideetan, biartik aintzina urbiletik aztertua izanen baita. Bestalde ere, um, sarean Sharean eta Edabideetan Eric Aleo Jai Pagai, eh, Eric Aleorec beh sustengu masiboa o e, kanali sandu horbait e, ziren e, gazteizko hau zuunen susten gatzeko manifestalariak eundaka bildu baitziren eta jakin ere errekale bizirik atxikitzeko helburuarekin badutela kampaina bat abiaturik, krufundik kampaina bat, hemen zergatik ba, errekale horren argi indara izan baitzaie alternativa bat alternatiba bat ipentsatu dute e, guzki plakak jartzea eta hori esker ondotik argindara uh, autonomoki uh, okay, gizan, bainan bon, autonomoki dirua ala ere behar da, eta horitarako crowdfunding uh, kampaina bat abiatu dute, uh, bigarren egunerako jadanik ama 2000 euro lortu dituzte, bosteunt da, beharretamak eguzki, plaka nahi dituzte, e instalatu stute 1000 euro bildu behar dituztela horren instalatzeko gaur egun ehunta bergeita pertsona bizi dira horren auzo hortan eta bekantu bat ere sortu dute gatom eta pastorrek herrikale hor bizirik deitzen dena Ez gara gara tuko geldirik Leherkale hor bizirik Ez gara gara tuko geldirik Leherkale hor bizirik Ez gara gara tuko geldirik Leherkale hor bizirik Ez gara gara tuko geldirik Bete ditzak unutxuneak Etxe berri zartasumeak Bete ditzak unutxuneak Hori baino gehiago merezibaitu gurenguruneak Keak, atera, kateak, kalera, kalera gazteak Legeak apurtu zeraiki ditzak un leku azkeak Bete ditzak unutxuneak, etxe berri zartasumeak Bete ditzak unutxuneak, hori baino gehiago merezibaitu gure ingilumeak Keak atera kateak, kalera kalera gazteak Legeak apurtu zeraiki ditzak unleku azkeak Ta ikusieskero eraikinutxa, jarri kaputxa eta teari bultza Sartu barrura edo zein modura, loreak loratzeko unea helduta, Errekale hor bizirik, ez gara geratuko gendirik Errekale hor bizirik, ezkara geratuko geldirik Eskemak apurtu bi harringatoz, iberdro la Repsol Vodafone BUM! Haur enlege zarra gazdatoz, itzaltzen hau zuen motor Eskemak apurtu bi harringatoz, iberdro la Repsol Vodafone BUM! Haur enlege zarra gazdatoz, itzaltzen hau zuen motor Errekale hor bizirik Ni sanata sanabatera eutiri ginazagara na isangotarana eden zenbatgen oskenan urtarun falta surtaran especulazio holandaude urena sinio autogestiño auso botere dirtasendo niño yerradikala yeah, radi radi radiikala niño yerradikala yeah, niño yerradikala yeah, radi, Radikala ella hey, boom boom radicale orbis et es la gra tu model di radicale orbis et es la gra tu model di radicale orbis et rekalore hor kantua gato eta pastor kantari hemen eta uh, sustenguz beraz joan hastean ateratzen kantu hau biek uh, manifestaziora deialdi egin eta ihan bezala baitzaren ire sortian energia elektrikoa kendu zion Iberdrolak rekalore horri uh, eta beraz uh, un da favorita mark pertsona hor bicidirenek hor segitzeko hor bicitzen segitzeko azmua baitute Kom, uh, crowdfunding kampaina bat abiatu dute eguzki plakak instalatzeko gixan, bostent eburritam instalatu behar lituzkete, ortarak 1.000 euro behar dira eta momentu sama 2.000 euro bildu dituzte crowdfunding kampaina untan Telebistako putz hutsa utz iratiko hitz apitz Hitz eta putz Eta koofoning uh, ogietan gareno uh, beste kampaina bat hemen zona oraindik aipatu baina oraindik bidian dena hau da elbira zi pritia deitzen den pertsona baten inguruko dokumental bat dirustatzeko. Bera, ikastolako irakaslea izan zen, mila batziontoita maseiko gerla zibilaren du gerla zibilain eta gerla piztu zenean iparalderat joan zen. Mila batzionte borita donostiarat itzuli eta lehen Euskal Eskola Klandestinoa sortu zuen berak Elbira Zipitriak Fermin Kalbeton deitu karrikan, eta milabatzionta irurogeita behatzia arte mantendu zen Eskola Klandestino hori, haren Irakaskuntza metodoak oso aintzinatuak ziren, lehen Euskal Eskola Klandestinoa sortu zuen emazte ari buruzko dokumentala beraz grabatzen ari da Maider Oleaga, Zinema Zuzendaria, eta Elburua a veras Elvira Cipitria zinez norzen jakitea eta erakustea du elburu. Horean, asida, maiatzaren oita zazpian uh, grabaketa egiten eta ekainaren bukaeran abukatuko du. Eta muntaina hiru hilabeteko tartean eginen du eta postprodukzio gastuei aurre egiteko uh, be, dirua, diru bilketau abiatu du. Uh, 6.000 euro bildu berritu rotarartuan. Ira hogeita 6 bi maider oleagaren dokumental bat da Bera uh, Maider hori donostiako Fermin Kalbeton karikako hogeita sei garen zenbakian, bigarren estaian joan baitzen bizitzera eta justuki hor zen Elbira Zipitriak lehen euskal eskola klandestinoa sortu zuen etxea. Hemen entzuten dugu tizor delakoan soinuan eh, bakarrik entzutenan dugu baina bat eh, grabatu du uh, hori buruz zehazta sunak emaiteko askoak esaten dideate santutegi moduko baten bizina izela iraultzaren zentru zentruan hilpeko iraultzaren zentruan hemen emakume batek bere etxean eskola klandestinoa irekizun durapean, Euskal eskola klandestinoa hoeta hamar urtez. Egunero egunero umeako netortzen zian eta subirirakasle. Nortzea, biraz epitri raztorza. Eta zer gertatu dute zitzaizzon Zure bizitza gustean zeharrekkinan egon ondoren hemen izkutatu zien. Gure izkuntzaren zat eta gure irriaren hain garantzitsua den Elbira Zipitriaren figura berez kuratzea du Elburu eh, berak dion bezala eta behar duen aitortza emaitea lortzeko gure kulturaren ondare izan dadin ondoko belaunaldintzat belaunaldintzat bela pertsona unek egin zuen eh, ekintza eta beraz eh, nahi baduziezik edo lagundu ira hogeita sei maratikia bi atxemango ziek rofundinga Thank <sighs> you. Xarean, um, ala, imen txai patzekoa, bestalde ere, uh, ba, este buru untan, naski, uh, bon, ikartikuloa irakorridu tondutik, benen, zurinie hidalgok xarean uh, parte katu du ere berak bizitakoa. Zurinie hidalgo, uh, bera esian taldeko kantaria, eta hostiral gauean kontzertutik sartzen narizelarik, jasandako, erasoa, kondatu nahi, izan du, xalatu nahi izan du, eta, be, mentxe, entzuten dugu, berak uh, bizitakoa, edo salatu nahi izan duena, Euskadi gaztean gomitatua izan delarik ondutik. Eh? Ba, hostilal gauean, edo zegin emakumerik gertatzen zaigun bai gauean, ba, batez ere errek gauetan, baina egunean zer ere jasate ditugualakoak, ez? Ba, egora oso dezer oso bat bizizan nula, egora dezer bat, eta momentuan, ba, beldurra ba, pasatu nuen. Eta, eta esan berdet, bai, ni askotan kontzertu batetik itzuli, aparkatu eta goizeko lautam, bostan ba, ba, ba etxera jun, eta nikaletik ba, beldurra pasatzen dut, ez? Emakumea izateagatik ze hosti hau ez aurreko batzutan ere gartotzen noski, noski, eta ziur nago e, entzule askori Gertat, gertatzen zaien eh, kontua dela emakume hori bat ez ere ez eh? bueno, emakume agarilako, alako eta zergaitik bereziki ostiralekoak larritu zaitu, testu bai, kainer hori dazteko bai, ba, egora desatxekin bat bizaz, bizizan nuen bai gizonezko batekin ba, jasan behar izan dituen hitz eh, batzuk, entzun behar izan nituen itz batzuk, behirada batzuk, gero jarraitu ninduen eta, eta horrekin, momentu horretan Ba, lehen lagunekin komentatu duet, ez da? Agian em, goizean, edo jendea dagoen toki batean, bartuta aizu, iso, utzi baken, ez? Alako zehoz esaten dio zu. Zuen frentatu ziren Hori da, baina, momentu horretan ez, bestalde batea behira, eta aurrera jarra ditut. Eta gero, jo, hori e, jarri nun ez? E, ostras eske kontua da, emategula ausartak behar degula izan kalean eta, eta ez dugu e, ausartak izan behar ez dugu ausartak izan nahi nahi gu izatea kaletan ez eta lako beldurra ez pasatzea tipuak etzidan eskua gainean jarri ez, baina horrek ez du esan nahi, eraso bat egonatzen nik ja emakume bat desero sentitzen den momentutik hor eraso bat dago, eta hor arazo bat dago eta, eta nik animatu nahi tute, ba, emakume danak Alako egoren aurrean, ba, hori, salatzea, esatea, kontatzea, ze ez du eraso bate bizi behar erantzunik gabe. Uhum. Eraso baten aurrean beri erantzun behar dugu. Modu batera do bestera. Zuriñe Hidalgo, beraz, hemen entzutengin nuen, Euskadi Gaztean emandoen eh, lekukotasuna. Estudnik eman, eh, azpiko musika unkigahi hori. Uh, baina hori da, hem azkenian hemen pasarazten duen mezua bera esian taldeko kantaria izanki, beraz azgomitatua izan da, baina uh, berak bizi izan duena, eta batzuek hainitzek bizi izan dutena, azkenian hemen uh, argitara ekartzeko eta saratzeko Era bat ez da daerantzuni gabe usten al, ez momentuko belduak, duha ez paita noh eta momentuan erantzutea zeila balinbada bederen ondotik noh mala ez den egoera hori xalatzeak ez du minik egiten beste egoera kalix bai min egiten duela eta beraz emantxe, hoi hartzuna emaita balio zela iduritu zaut bederen ez bichta putz, eta putz Tastakit, larun batean urdin erben ez, behintzat musikaren eguna hortan. Sorkuntza eta proposamen desberdinak ikusten altziren haste burugu zehantzea, eta oianeko zuainetan ere, hori uh, larumat gauean oian oliar jinez musika kontzale gazteak landu duen, musika eta kantore albuma bat ere orkestu zuten musikari dezberdinen inguruan eta bideo bat ere uh, xarean ikusi dutegun, ordean grabak eta momentu bat da hori, hainbat artista ikusten alituzie musikan eta kantuz eta hemen proposatzen otzietan zutea. Hoi haneko zueinetan. Ihaneko, siua hitznetan, kan tu ha, ah, emen edota proiektua, ere, hamesala, larumaten, konzertu esken zuten eta urdinari beneta, bideoan ah, ikusten alduzu e graba ketaren satiau interneten. Den bichtaputz, utz, huudsch, ya tia pitz, hitz. putz, Eta kulturaan giroan ger gelditzeko arte eszenikoen saristattzetan max saria jasu du oskara dantza ikuskizun onena gisa eta kukaik talde onenarena, euskal dantzariak beraz nagusi eta hitzetan ere uh, aldagik apena kentzuntziren edeko gilentzuten dugu. Geremos kompartir tambien este Unkatzito de Manzana con Miren Gaztañaga, con Itzi Arrituño, con Gotzon Sánchez y por la libertad de expresión, adirazpen askatasunagatik y de boikotes asquerosos que no nos lo merecemos. Haraiz ez dago gantan eta eskerrik Ustengua beraz adiraziz hemen euskal aktoreak azken uh, urtean izan dituzten boikot deialdiak eta beraz adirazpen askatasunaren alde hemen eta beste saria eskuratzen aldiz Jon Maiak ere euskal egiari begira eta danzatzen duen egia, ez da inizilko? Ez kerrik asko, ez daukat beste hitzik, ez da teko egia esan, liguratuta gaude. Este año se cumplen 80 años que se bombardeó Guernica, pero no solo se bombardeó Guernica, se masacró un país entero. No me pienso acordar de sus responsables, espero que alguna vez ellos se atrevan a reconocerlo y se acuerden de ello. Por el Guernica de hace 80 años y por los Guernicas que hoy todavía suceden todos los días. Ara, mentxe, beraz, diskurtsuak, dantzari lotoak bainan euskalegia gogoan, beraz. Euskal dantzarien aldetik, Max Saria, beraz, eskuratu ondoan. Itzetabutzen segitzen dugul aster, gure gomita amar minuta barne, uh, xareko kide den oianamuzika izango da, zakoa bizkar geinean eramaiten duten aurrak, edo motxiladun umeak, hau da xarek uh, gizart nahi duen gaia, eunta amairu aurrek uh, dute guraso bat, presodena, aien egoerari buruzko txosten bat osatzen ari dira, bilduko ditugu, Amar minuturen buruan mementuz, bostak eta erdi euskaligatetan. Berriak zurekin maite zure gusiera. Eta areshti hontan gertakai bat isan da paiz Notre-Dame Elisa Andouan, policier bat enkuntre oldartu da gison bat, martelli bat ekenet ondorioz polisaktioz kolpatu du oldartu den gison hoi, mementu an estes chintasun handik se den eta nulas gertakai hoi den, hastek Notre-Dame Elisa Andouan, dela hoi agitu areshti er hontan. Departamentuko hineka hogei langile greban jarri diasteharte hontan eta hontan goiti jarrakiko die, charbutsen ber antolaketa xalhatseko CFDT, CGT efo tauntza sindikateek die lan uste hortat deitzen ber ontela keta hoi fitegi dela dioie sindikateken eta beti greba xola xaldi hontan metallurgie do altzairu gintzan negoziaketak dia hitzarmen kolektiboaz eta langile klassifikazioaz, CGT Ez dizemeko Dakarakojik insномere 얘ik, Zambainkoaxe ata h stoppare. Zambai akina klienta ulguerren za ez z � indicatu nahi Weltszenda. Zambainovar bookq batez adokat izan eztedez Question. Zambaino jok expertise bizatzek Antio-Lvernik behar da izan lakitzen Google.直接 bizza b patreon. nationwide. Ichimanoaz horn guerrak biratarak� z deiz goinge Alrightkoomia da. E ni mañana de Jennimano niятся guret argu. dyoinan ideiaElagoa iksize資 izan. Longuera graizan borde ez zira humoak dena ser Kad ungamenen defentsako alkartiak galtauketabat egindu legebiltzareko haute stundetako haitagei gusier eta e, e, e, ispareks galerikuk, bai eta elandesetakuk, orotat berrogeita hamahiu haitagei eta ik lau ala agertu dia alde eta saspi dudan iparuskal eriko haitageien alde al, alde kuetan agertu da Bernard Uturi laugaren boska emuko eta hunek urdin abiadur handiko trainean alde dela erandukaden ohara delaik ahatean alde dnr ez botzik emaitia. Eta ratxuntan seigaren boska emuko debatia jarakitzen handukesi uskal irati etan otsoko apalkartiek aldiz besaltegi biologikoa eta partzik teharzea ilia zabaltu du baionako geltu kionduan, 8 lab izena ekin, hastean bi aldiz zabalik da, telekuko produktu biolojikoak proposatzen dia hor presio hun batetan. Hala, hun asuin berri barnatuko dugun instantian 6 jan. 6 garen boska ere diputatu autagaien ez tabaida, haste hartian eka inaren 6 jan, aratsiko zazpio horrenetan, euskaliratietan. Franziako lege biltzareko bosetan aurkezten diren autagai gehienak mahi inguruan izalenditu ditu haste hartian Aipagaiak, ekonomia, sozialak lokoi e reformak, demokrazia eta boska ere muo hortan garantziaduen etxe bezitzen gaia besteak beste, ahantzigabe, bake prozesua eta euskara Seigarren boska ere muko ez tabaida euskal hiratietan Ashte Ahtian Arratxiko zazpi horrenetan Egepika Ashte Azkenian atxaldeko hiru horrenetan ah, Adi musika nankizuna Ashte Ahtian pederatzietan Bizuki maite Larun bat gauetan aneketan Xuspi haue Eta ere Asuskinatio no. Ikande gauetan zazpietan BOMO oh, oh. No! Eta bai, hasi nahi. Zerbait sentitzen barruan. <laughs> Adi. Adie. Ishu! Jo, ishu! Aztertain, achatiko amaritan ishu bakisuna itultzen da. Gabon, ishu emankizuna Aztertain Gabon estataldia,uskaleritik, metal fiskatsuet belaria gosatzeko. Asteuntan Stataleko John Sudupe gitarista eta inakriplak kantariak uturreko dira Statalaren metala ipatzera. Iso emankizuna, aste artean gaueko amaretan. Iso! Eta lasta egzeta putzen aipatuko duguna ere uh, seiakkaintzin zinemakizuna, bukatu aintzin mat perez gurekin izanen baita. hitzeeta pot Jentxan gainagusiak ordu honetan berriarekin abiatzeko, ekialde urbi lasailean, Israelek mila eunetxe bizitzak gehiagoera ikiko ditu, Ziz Jordania nazio kundeak okupazioa bukatzeko eskatu dio telabibi. Biak beteko dira berrogei tamar urte, Israelek Jerusalem osoa, konkistatu zuenetik do bereganatu zuenetik Iediot uh, arronot segunkariak jakinarazitu administrazio Sibila planifikatzeko kontseilu gorenak Zizjordanian Izrael da jentzako mila eun etxe bizitzak gehiago eraikitza erabaki duela okupazioa kudatzen duen erakunde militara da kontseilu hori Kataluniako prozesu subiranista bestalde behirian data eta galdera plazaratzeko atarian e-referendumaren aldeku ituna, bat zartuko da gaur. Asteunko espero da ezaguttze Kataluniako etorkizun politikoari buruzko e referendumaren galdera eta data. Astezken eta ostirala artean espero da beraz iragarpena. Kataluniako hedabien arabera xetasun xe batzuk zehazteke dira oraindik eta saiesttu egingo dute Italian bertan izenpetzea dekretu edo u bat uh, prokuradoreak atzera bota ez dezan. Eta hizkuntza eskubideak bermatzeko langile elebidunak eskatu ditu beatokiak, jazko Jardunaren txostena aurkeztu du hizkuntza eskubiden beatokiak, inoiz baino kesu gehiago bildu dituzte administrazioan erretiro hainitz izango derrela, izango direla ikusita beste kontratazio politika eskatu du. Argian, bestalde, migrazioa titulupean atxiloketak Guardia Zibilaren operazioa urduñan, badirudienez, paperik gabeko etorkinak Europan xartzea gatizk egin dituzte atxiloketa hauek. Guardia Zibilak polizia operazioa egindu, beraz, erakunde armatuak ez du operazioa zertan datzan zehazdu, baina Radio Euskadik du legez kanpoko migrazioaren aurkako operazioa Izan zela. Bestalde bigarren gai gisa telesaaiak eta titulu hau, Azken urteetako telesaai handienak agu gegandigu eta zu oraindik ikusi gabe ha? Ah. Ai, ai, ai, nire hortan naiz. Aho zabalikusteko moduko iru denboraldi etengabeko oiloipurdia jartzeko gai izan diren hogeita sortzia tal. Azken, segundura ino bere buruari leial izaiten jakin izan duen historio bat. Igandean bukatu zen betiko, azken hortetako telesail hausart desberdin. Misterio txui karagarri, baina batez ere deskri baezina. Ara. Gaiz-gaiz agirrenitzak hemen argian, zein tazari diren, zein tazari jakiteko, behar, argian, klik-klik egin eta atseman goduzue. Eh. Tosuko parkinaren aurkako borroka aldiz ere argian, Tosuko landaz, sortziegunetan usteko du Eusko jaurlaritzak. Uste agindu du beraz... Eh, Getson den tosuko zelaia hori okupatua uh, duten bizilagunei, aparkaleko bat egiteko asmoa da leko hortan, baina Getsostartalde bat aspalditik da bertan finkaturik, proiektua geldiarazteko eta berazor baratze haundi bat instalatua dute, lekoa usteko sortzi lan eguneko EPA eman diete. Kazeta punten best talalde korese hautagaaren hitzak lanean duintasunari lehentasuna emaitea gure proiektuaren hildo bat da. Hala zer Dion euh, Luik Correje La hamarkeko hautagaia da lauga gen hautez Militarra Emmanuel Macronen alderditik datoren auta gai da. Mugimentuko lehen zeinzuk diren azaltzeaz gain diputatu gisa. Euskal Herriari dagozkien gaiei buruz zer egingo lukeen aipatu du. Gazeta apuntu eusen bera zirakor berekin egin elkagizketa tame jabazken ere, baita bideoan ere ikus Eta hori loturik ere media bazken, uh, emengo autagaiak abereen aldeko izen petzaile, ere bidakatzen direla iduriz, hogei autagai uh, aberen aldeko politika manifestoa izenpetu dutenak Brigitte Bardo uh, er, erakundearen ordezkaribatek bidali manifestoa nork izenpetu duen, hemen haipatzen du media vazkek. Eta lege biltzagirako haute buruzko saioa Euskal Ida eskutik, hau ere kazeta punte eusen tituluna guxi bihar izanen baita hori uh, zazpiontan zuzenen txigitzen alko duzina, ere irratietan biztan dena. Eta zitu Notre Dame de Paris. Uh, izan den erasoa inkesta bat abiatu dute ekintza terrorismo bat izan den ala ez jakiteko laurden baten buruan gurekin izango da matkin perez iso eman kizuna aipatzeko baina mementuz gure gomitarekin segitzen dugu Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietana arantxa ididarekin oskal irratietan Sakua bizkar gainean eramaiten duten aurrak, edo motxiladun umea kauda, xarek gizarteratu nahi duen gaia, eunta amairu aurrek dute gurasoren bat preso, aien egoerari buruzko txosten bat osatzen ari dira, gurekin xareko kideren oiana muzika gatzaldeon ixoratsaldean. E, Zenbatietan sartzeko ehunta bi aurrekek preso dute aita edo ama bederatzik bi gurasok dituzte preso eta beste bi hau hamarekin bizi dira kartzelan prentssa horgeko baten bidez aurkeztu nahi izan duzue hau joan astean, ezkutuan den kolektibo hau zergatik. Guk ikusten genuen, eria da azken urtetan batez ere etxera delkarteak eta indun la nahi esker. Ba, bueno, e, kaleratzen na dela hainbat eta hainbat, E adintxikikok bidaiatzen dutela aste bururo, baina bai ikusten genuen zenbaki horien atzian, batzela kolektibo bat agian e, egoera espezifiko bat biziduna ez? Eta hoi da, bai da, e, aita edo ama edo kasu batzutan biak barruan dituzten semea labena. Guk ikusten genuen batzeola orko puru bat zenbakiak, arpegiak eta izenak jarri dar e, ziteizkiela, aurroiei eta hain zuzen hori izan da gure asmoa, ez? Piskat hori argitara ekartzea. Eta prentxarrekoan bertan esan genuen bezala aurroiek ez dute komunikabibetan egiten ez dute parlamentutan hitz egiten, beraz sarek erabaki du bizkata aurretan erabioen ahotsa e, izateko asmoa dula emendik aurrera. Zergatik uh, motxiladun umean irudiuri, simbolika hori? Bai, egia da gu datu bilketa honekin eginan bitartean e, motxilaren umeak dokumentala kaleratu dela, Eta ikuste genuen aukera politia zela, motxilaren umea hainbat herritan eta, e, ba, bueno, proiektatzen aiden filmak irudikatzen du maider ama barruan edo espetxean du aur baten egoera, eta motxila irudikatzen du e, dokumental horretan esaten dute ez, bere ikaskideek eta ikastolara motxilarekin agertzen danean badakigu ama ikustera doala ez. Orduan, guk ikuste genuen batetik motxilak simbolizatzen dula, aurretan erabehoiek egiten dituzten bidea luze hoiek, eta bestetik, motxila horren barruan ere e, sartzen diala, aurretan bizi erabehoiek e, sama zama guzti hori ere kabitzen dala motxila. Zordon, simbolitzatu nahi izan dugu bi egoeroiek irudikatzen txulako ongi. Uh -huh. e, Orden, txosten bat osatzen ari zarete, datuak biltzeko, baina nola lan egiten duzu horretarako? Bai. Eh, guk argi ikusten genuna zen, aurrauek eta nerabe hauek bi egoera jaurrain behar diotela. ez? Batetik esan dugun bezala urronk, urrunketak suposatzen duen bidaia etengabe bidaiatzen egon behar horri eta beste alde batetik egunerokotasunean aita edo ama etxean ez izateari, ez? Horren gabeziari. Ordun, eh, hainbat psikologoren laguntaz da txosten eh, tekniko bat osatu Azaleratuko duna nola eragiten joten egoera hoiek aurretan erabe hauei. Horretarako induguna da testigantza zuzeneko testigantzak biltzen aidea, esan bezala eh, hainbat psikologok lagunduta, eta txosten teknikorrek azaleratuko duna da ba, aurretan erabe hoien nolakoa den gaur egungo kartzela politika honek, bai urrunketak eta bai eguneroko eh, aita edo ama etxean izateak nolako eragina duen eh, beraien Hmm, bai, za or, azkenen bada burasoak ez etxan izaitarenak, burasoak preso izaitarenak, eta urgun izaitarenak ere. Bai, bai. Egia da, ta nabardura bat inai dudut e, eta prentxorekoan ere esan genuen, eh? Guk, kopuru hauetan, eunda maidu, aurra hauetan, e, sartzen dianak dira, euskal presoen semialabak, eta jakin badakigu, eta hoi ere gaur aprobetsatu nahi dut, hoi esateko, ieslarien semialabak ere hor dira, eta ez duten motxila e, txikiagoa, baina bai kolektibo horren konplexu tasun, eta espezifiko tasunagatik zailagoa itena izaigu, e, ba, bueno, kopuru hori zehaztea, baina jakin horretan ere aigeala, eta e, datu horiek eskura ditugunean, kaleratzeko asmoa ere badugula. Eta bestetik, aurretan erabea kontatu ditugu emezortzi urte artekoak, nolabait nonbait muga jarri behar genulako, Baina bereziki baita eraztun barratu nahi dut, badaudela gaur egun, ogei, ogeita bat, ogeita di, urteko gazteak eta sekula adibidez aita kalean ezagutu ez dutenak, ez? Hordun, emezortu urte artekoak kontatu ditugu, baina jakin badakigu, gaur egun gazteak diren asko ere mochila ondisa marra dutela bizkar gainean, zoritxarrez. Mm. Eta justuki hor, zuen azterketa horretan, eramaiten duzuen lan horretan, er... Kontutan hartzintu zuen bakarrik gaur egun diren aurrak e, preso dituztenak buraxoak edo garai batez ere azkenean adina ahondiago duten horiek izan zirenak. Guk eunda mairu aurroiek dia aurretan erabeak dira gaur egun bai. aita edo ama edo biak barruan dituztenak gaur egun. Mm -hmm. Egia da horregatik, esan dute, e, guk kopuru hori esan genun dak gaur egungoa, eta e, horrekin, dia bakarrik presoen semea labak eta emezortu urtez berakoak, baina jakin badakigu, hemen ba, Euskal Herrian, asko eta asko diala motxila dunumeak izan dianak. Eh? Mm -hmm. Eta guk baitaren nahi dugu aurrea behira, herri desberdinetan berdinetan ingo dugun lanketaren bidez, ba ukera izango dugu ba, beste gaur egun gazte eldu dieen guzti hoiei ere ahotsa ahotsa emateko asmoa badugu. Baina mm. kopuru horretan esan bezala dieak gaur egungo aurretan erabeak. Nola pasatzen da bizkat uh, ikusteko agertzeko uh, uh, aur batentzat uh, bere burasoarekin uh, duelarik bista bat. Bai. Eh nikoraz nuke askotan eta iriada jendartean urrunketa hitza sakabanak eta dispertzioa mm, ez dakit ez, neiko da dabeltzan hitzak diala. Baino gero benetan Guk uste dugu ez dakigula zer den eh aurbatek eta nerabe batek bizi duena aita edo amarekin egoteko. Eta adibide bat esango dizute. Eh, e, ostirala iristen da eta Euskal Herriko aur geienak ostiraletan arratsaletan badakigu nola dauden. Astea osoa eskolan, ikastolan pasata gero nekatuta etxera iritsi eta ohera jouteko gogoz, ez? Eh? Ba Eunda mairu aurretan erabe askok asteburua kotxe batean, furgoneta batean, tren batean pasatzen dute. Urrengo egunean, aitarekin edo amarekin egon alizateko. Errealitatea da, aurrauetako asko eta askoren gurasoak, zeireun, zazpireun, sortzireun, bederatziron, mila kilometrotara daudela. Beraz? E, eta haunik ustez guraso denak eta aurrak inguruan dituenak ere errez ulertzen du ireaupen luzeko bidaia bat, eta aur bat uztartzea ez dela bat ere erreza. Eta aurra hoek, izaten dute, hilean, behin edo bitan, ia aste guztia bidaian. Beraz, batetik oia aste nahiko genuke. Ze horokorrean jendeak bidaia luze bat egiten du, ba, bueno, oporretara doanean, urtean behin edo bitan, ez da? Ba, aurrauek hilero, hilero, hilero jarrekortasun batez eta maiztasun handiz egin behar dituzte horrelako biraiak. Eta gainera ez dira birai horiek egiten e, oporretara zoazeneko lasaitasunarekin. Hau zu aita edo ama ikustera baldinba zoaz, birai horren zakitzkarga emozional handia du birai horrek, ez? Zoaz urduritasun horrekin, gogo horrekin, baina gero ba, bueno, bizita ondoren bueltan ere, zatoz, Pozik, aitarekin edo amarekin egon direlako kasu horretan, baina bueno, aita edo ama ere han utzita, ez da? Beraz, azmaratuko nuke bidai luzea aur batentzan, nerabe batentzat e, nekeza dela, e, estres handia eragiten duela, arriskua dagoela ba, bateburu ontan bertan ikusi dugun bezala, isripu bat gertatzeko arriskua handia e, bizi dutela aurretan eragabe hauek eta gero karga emozionaleala handdiko bidaiak direla. enzuzen etzua zelako oporretara edo baitarekin edo amarekin egotera doa zelako aur hauek. Eta justuki nola bizitz, hori baitzarete hor txostematoren inguruan idazten, nola bizitzen duten aurrek pentsatzunt egoeren arabera, adinaren arabera desberdina dela, baina badira puntu komun batzu hor agertzen direnak? Bai, nik hor, eta horregatik eten gabeaz marratzen bai aurrak eta bai nerabeak, ze erian ikustet ezberdina dela, ez? Aurrengan orokorrean, Tesango dizut adibide bat, ba, bi urte terdikoa aur batek esaten zuena, ez? Aitatxo bai kotxea ez, ez? Oda nikuz bete aur baten ahotik edo bere hitzetan deskribatuta berarentza zertzen bidaia bat, ez? Harbi zuen aitarekin egon nahi zuela, baina argizuen aitarekin egoteko egin beharreko bidaia luze hori kotxean hainbeste orduz, ba hori nekeza zela beretzat eta hori ez zuela eginai, ez? Beraz, aurrengan nik esango nuke batez ere hori, ba zortzi e, ordu, bederatzi ordu, amar ordu, kotxe batean egoteak, ba, hoxe, ba, aurrorrekin doazenen habilidadeak e, hor martxan jartzen dira, ez? Ba, albaldin bada, e, bidai horretan, ba, bi orduro edo gelditu eta deskantxu bat hartu behar da, bidai horretan margotu, abestu, e, ikusi makusi jolastu, bideo bat ikusi denetarik, egin behar da, aur bat, Ba, ez aspertzeko, ez nekatzeko, eta lotuta hainbeste denbora joan behar duenean. Zorida, aur baten, zakit, bidaia e, luze batek suposatzen duena, gehituta lehen esan dudana, eh? arriskua, iztripu bat izateko, eta bar. Eta gero, bai, azmaratu nahi du, nerabeen e, kasua, ez? Eta hor bai ikusten ari gara, e, txosten erako biltzen ari garen testigantzetan eta nerabek noski nahi dute aitarekin edo amarekin egon, Baina nerabeak behak baitare adin horretan badakigu e, lagunekin egoteak adibidez, e, garrantzia hundia hartzen duela, eta pentsa adibidez, eskola kirolako, partidoa bat edo baldin badu asteburuan eta asteburu horretan amarekin edo aitarekin egoteko bisita bat baldin badu ba bakeratu beharrean aurkitzen du bere burua e, bisitara joan nahi du, baina ez du normalen bezala saski baloiko edo igeriketako, edo e, dantzako emanaldi hori galdu nahi. eta gaur egun hori gertatzen zaie. edo bestetik. E, Gerta daiteke asteburuan ba, lagun baten urteebetetze festa izatea eta ezin du joan bisita duelako, Eh, ba aurira agian egin behar duelako Hendaiaetik, e, kordo Cordobaraniko bidaia bat edo beste alde batetik Azterketa garaiak, lanak, etxeko lana, guzti hori gertatzen denean eta astelenean adibidez Azterketa bat baldin badun erabe batek, ba pentsa nola ikasi dezakeen puertora autobusean eh doala, ezta? Nik gustet ezagut hainbat eh kanzu edo hoiek aipatuko niz Eta galdera batzu edo ohar batzu berti agertzen direnak ere? Bai, nik gustet orain arteagian urrunketas edo hitzein dizut eta beste alde batetik da len aipatzen genun e, beste alderdi hori, ez? Egunerokotasunean aitarekin edo amarekin egon ezin hori, ez? Eh, hor ikusten duguna da 3 urtetik aurrera normalki aurrak galdetzen du, ez? noizetorriko da aita etxera noizaterako da ama kartzelatik galdera horiek etengabe egiten dituzte ez eta gaur egungo realitatea da e... gura saugetako asko ogei, ogei tamar, berrogei urteko kondenak dituztela la e... aurretik, berazkaro galdetzen duenean noizaterako da ama espetxetik, nik ikastola bukatzen dudanean, eta gaurko galdera da ez e, nik institutua bukatzen dudanean ez Eh, noi ta unditzena izenean eta nik eren ere familia dudanean eta ba gaurko ba, erantzuna da bai, orduan, ezta. Eta guk bizkat hori da kaleratzen nahi duguna baitare aurrauen eh ahotik edo aurrak aurokorrean etorkizuna e, irudikatzen du, ez? Etorkizuna dira aurrauek, baino oraina ere badira. Eta guk nahi duguna da kaleratu galdera galdera, edo, bai, galdera hori, ez? Noiz arte Unako etorkizuna nahi dugu Euskal Herriraako. horrela urte luzez, eta luzez, espetxean jendea dagola, horrelako etorkizun bat nahi dugu, pikatori da ere kaleratu nahi duguna. Mm -hmm. Egan bezala, beraz, motxiladun umeak deitzen, e, ba, txosten batok egiten ari dena, xare egiten ari dena, eta azkenean gaiak gizagteratu nahiarekin, eta be, mentxeginuen, oiana, muzika, horien, aipatzeko mil esker zuri. Bai, eskerrik asko, eta nahi konukea marratu kontu bat, eh? mm. e? Da, guk uste dugula, aurretan erabea hauek, e, urrengo asteburuan bertan, egin zezaketela bizita, Etxeetik gertuen duten espetxean. eta hori ez lukete nahikoa argi da, egunerokotasunean gurasoekin asteko etazteko eskubidea e, uki, eduki behar lukete, baina gaztetzen bizi den aur eon erabe haueetako baten aita edo ama gazteko kartzelan balego, astebururo izango luke aukera gutxienez berarekin egonal izateko e Eta ez luke asteburu guztia pasa beharko gaur egun egin behar dituen bezala hainbeste kilometro egiteko. Eta ez luke hainbeste asteburutan bere bizia arriskuan jarri beharko, eta dahar eta da hau da. teknikoki posiblea da. berez posiblea da beraz, hau kaleratu eta denon artean ea nola egiten dugun a, egoera hau alik eta azkarren bukatzeko. Oiana musika mi eskerra? Bazuei: hitz eta putz? Hatzaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, euskal irratietan. Eta segitzen gu itzetaput emankizunean ai e, iso aipatuz Hatzaldeon Matinperez. Hatzaldeon hantxa ididez. Iso, emankizuna sari amaketan. Amaketan, eta aldioktan... Ez da 6-teiteko deno tenore izanen beraz? Ez koguntar. bate, hastuntan genela, berriz ere metal talde bat teldu zaigu, zta. Taldea, zeta, te, a, ah. uh, dira binaka, joan txudupe gitarista eta kantaria inakipla. Zagusten duguna gehiago batiria jola baita taldea inizetan, jokale egin. Eta ipotuko digute hor doan uh, beharen nahiko, zaharra ere, zazpi urte, duzintzait, duzortzi urte. Zaharra da, hori? Zaharra, ez da gazte, honetuko? <gülüyor> ez da bizit gazte, beste taldea gaztako eksilean. Um, zazpi urte urte, ba e, bat, eta diska bat atarote joan den urtean. Ino da bidean, detzen dena, bisik edera, bisik eburtetza. Hala, muxo dugu. eta taldeko kideak, ze dindute kideak? Mm -hmm. Gaitan aboš bat, jago nuke? Zizigazdi gadeetu. Gade egan, maena bost zerbait, hau Ez dugu gehiago egan enimitas. Buen txasta eta be zuten gozat ino bat? Bai, ino da beren be lehen dixkaren kantu eponimoa. Uh, oran, txungo sue, bortitza, ona, batetago mezala. Orta ko iso da itzen da mankizunaaz. Orta, orta, txegurazkibai. Bon, charri, amaretan <laughs> beraz itzordua, starrikin, matinekin eta musikarekin. Nizker, charri ertio. Nizker, surri. <inaudible> Ataldea, xarri beraz gaueko amaretan iso emankizunean nobek ezagotzeko parada, eta hori usaiako itzordu uren ondotik. Adi musika emankizuna, aspehar gauetan bederatzietan, bizu gima eta larumat gauetan aneketan, ksuspialoi eta ere, asuskinatio ikande gauetan zazpietan homo oh gau! Eta bai Arsina, <tipen> <tx3> <tipen> Eta hori eintzin gaur gauean Eta ere uh, Frantziako lege biltzareko haute direla eta igandean Eta bai da sega boska ere artean izango da Sari zazpietatik landa Eta horrekin bukatzen dugu gaurko ihit eta putz, emankizona bihar, e, o, seiako tenorean elkartzen gira. Bostak eta seiak artean, eta zertazariko giren ere, ebe huri bakizue biharkoa txikitzen dut. Sorpresa, soko batean, beruan, seiak euskal iratietan.